Prefectura de policia de l'Anda Dusseldorf. Digui'ls a la Helene i en Gustav que em gravin la sèrie El detectiu Foster. M'agrada molt, sap? Eh? Ara la tornen a fer els dimarts a les 10 del matí. No l'havia vist mai, vostè? Jo m'hi trenco de riure. Mils, escolta'm. Hauries de començar a aprendre la teva situació més seriosament. Tu tens idea de les molèsties que li estàs provocant al cap amb les teves ximpleries? No pares de portar-li problemes, però tot i això ell es preocupa perquè et defensi un advocat. Li hauries d'estar molt agraït, sents? No, vostè no ha vingut a fer-me d'advocat. L'han llogat per controlar-me, està claríssim. En això tens raó. Escolta'm bé. Ja saps el que pot passar si parles. Suposo que no fa falta que t'ho diguis. No pateix home. Jo no trairia mai els meus col·legues. Sí, val més. Però pensa que has de confessar el que vam quedar d'acord. Queda clar? Sí, però abans voldria saber de què anirà la pròxima feina que hauré de fer. La pròxima feina? I tu quan creus que arribarà aquest moment? Pensa una mica, home. És vostè que ha de pensar. Eh? <ríe> Però vostè ja sap amb qui parla. En un termils no hi ha presó que el pari. Mm. Mira, no tinc temps per aguantar les teves ximpleries entesos si confesses tal com ho hem assetjat d deaquí cinc anys potser sortiràs. Vostè prometi'm que els hi dirà. Eh? Els ja de dir a la Helene i en Gustav que en gravin la sèrie és molt important. Mm. Ah, però no sé pas si encara hi puc confiar en ells. Potser els hauria de tornar a posar prova ara que encara sóc aquí. Posar-los a prova? <laughs> Monstre La decisió. Au, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, vinga, aquest payo fa comènia. Mira tu, jo que sé, però ha vomitat sang i té el cor gelat. Potser està malalta de bo. Oh, oh, oh. Ei, no vomitis aquí. Sisplau. Caram, arribeu just a temps. Eh? eh? Vigileu-me aquest d'aquí. Jo he de pujar al tercer pis. Es veu que els nous han organitzat una batussa i... i hi ha uns quants guàrdies ferits. Però, escolti, em sembla que aquest home està bastant greu. Un altre cop, mills. Estireu-lo aquí. Ja me'l miraré després. <totriu> no, porteu-me a l'hospital. No, tu t'esperes aquí. Noi, sembla que us hagueu posat tots d'acord. Sisplau, escolti! No em deixi qui sola amb aquest assassí. Què hi fa aquí? No em vull quedar sol amb Robert, ell! de queixar-te! Aquest home fa dies que no menja i l'estic alimentant per via intravenosa. Oh, no em deixeu aquí amb l'assassí, que em trobo molt malament! Calla, d'una vegada! I així què ha passat? Quants guàrdies li han dit que hi ha ferits, doctor? Jo que sé. Ara ho vaig a veure. Ostres, tu! N'estic fins al camp de bundles! No, sempre estem... Te'n recordes del que vam parlar? M'has d'ajudar. He de sortir d'aquí. He decidit que mataré la que va ser la seva promesa, l'Eva Heinemann. Què li sembla? No troba que és una idea molt bon El problema és que sap masses coses. Una nit de pluja era on no havia de ser, en un edifici en construcció, i va sentir tres trets, i llavors, per si no n'hi hagués prou, el va veure. No en volem de gent com ella, no en necessitem, oi que no, doctor Temma? Deixa-la, em va. No li facis res. Deixa-la! L'Eva! L'Eva no dirà res a ningú, no explicarà res. A mi em ràbia, vol que em empodreixi tota la vida a la presó. És això el que vol! L'únic que vol és que jo em penedeixi d'haver-la deixat, que no ho entens! L'Eva només declararia en contra meu. Sisplau, sisplau! És per això que li dic, doctor Temma. No li sembla bona idea eliminar-la. Si matem l'Eva, vostè, potser s'estalviarà d'anar a la presó. La mort de l'Eva el beneficia a vostè i a nosaltres també ens beneficia. Matem dos ocells d'un tret. O prefereix explicar-ho a la policia, tot i que jo dubto que se'l creguin a vostè. Oi que m'entén? Què vol fer, avisar el senyor Fardiman? Corre el risc. Que estigui de part meva, ja l'aviso. Demostrarem que vostè és innocent, doctor Temma. No trobarà millors advocats. I quan surti d'aquí i torni a veure la llum del sol, anirem a fer una copa plegats a la salut d'aquell estúpida arrogant que ara revolca la seva misèria, però que llavors ja no viurà en aquest món. ¡Bambuya escapa! ¡Bambuya hmm. <risas> escapa! Ha, ha, ha! Que esteu de conya o què? Que em penseu deixar aquí amb l'assassí? <sínticament> Ei, tu, fes el favor de callar! Sí, tu ves callar ni ja veuràs què et passa, ja. Vols callar? Jo confessaré molt aviat i d'aquí cinc dies em portaran a un altre centre penitenciari i llavors ja no hauré d'estar a la vora d'assassins com tu. <sínticament> Però què te n'hi dir? <síntic> oh, em sembla que no estàs... un comediant! No sigueu així, home! Cinc dies! Només cinc dies i jo piro d'aquí! Ja ho veuràs, nano! Vols callar? I, I, I, I. He de prou! I, I, I, I. Només cinc dies. A veure, aquella nit plovia i vostè diu que va sentir tres trets en un edifici en construcció. I llavors va veure un noi ros molt jove que baixava per les escales. Digui'm, és correcte? Això mateix. Què me'n dius? Després de tot això encara continues dient que en Johan no existeix? No, no, és clar. Escolti, Eva, li vull demanar que clari el que ens acaba d'explicar davant d'un tribunal. No, senyor Prefectura de policia de l'Anda Dusseldorf Què vol? Entén-me aquestes hores Hauria d'estar dormint Què és ara aquesta pressa per xerrar? No ho sé, a mi només m'ha demanat que els avisti A veure què ens vol explicar, eh, Dr Tenma? Som a l'Hospital Eisler Memorial de Düsseldorf, En Heinemann, el director. L'Oppenheim, el cap de cirurgia, i el seu col·lega, el doctor Boyard. I també el meu pacient, que es diu Wadav Junkels. Sí, jo, que els vaig matar. Jo els... jo els vaig matar a tots. Doncs. Bufava un vent molt fort el termos es va tombar i els entrepans van quedar plens de terra. Llavors, ell em va fer... un somriure trist. Segons un comunicat de la policia, el doctor Kenzo Tenma ha fet unes declaracions sorprenents. Mm. Fins ara sempre havia negat els càrrecs que l’inculpaven com a principal sospitós d’haver assassinat diverses persones, entre les quals hi ha tres alts càrrecs de l’Hospital Eisler Memorial de Düsseldorf i un pacient seu, Ladolf Junels. De moment ha confessat que és l’autor de tots els assassinats. No, no en tinc res. És una notícia que acaba d'arribar a la redacció. Això és impossible. El més estrany és que el doctor Kenzo Tenma, que durant anys havia reivindicat que era innocent dels crims que li atribuïen, ara s'ha declarat culpable de tots els càrrecs que li imputen. Malaïtsia! Escoltem, què li han fet el doctor Tenma? Com, carai, ho han aconseguit que es confessi culpable d'uns crims que no ha comès? Que l'han torturat! Li agrairia que em tregués les mans del damunt. No fins que em deixin veure el doctor Temma. Ell em dirà quins mètodes fastigosos han fet servir per arrencar-li aquesta falsa confessió. Deixi-ho estar, doctor Reichwein. Hm? Pensi que no em vol veure ni a mi. Jo sóc el seu advocat. I més, ja sé que és estrany, però tot indica que el doctor Temma ha confessat per voluntat pròpia. Però això no té sentit. He investigat. Conec la gent que treballa en aquest lloc i sé que no ho faria mai de torturar els presos. Estic segur que entén-me. Ha confessat per voluntat pròpia, amb decisió i amb una serenitat i una calma admirables. Senyor Fardeman, no em digui que vostè s'ho en passa, que ha confessat per voluntat pròpia. Home, sense veure'l, no ho podem saber segur, esclar. Jo hi confio. M'ho crec, que és innocent. Jo me'l crec, sent. Sí, sóc en Fardeman. Ah, Baul. Em sap greu, no he pogut venir de seguida, com m'ho han dit. Ja, tranquil. Quin motiu té en tema per fer una declaració així? No ho sé. Ara no vol ni parlar amb mi. Això és un problema. Nosaltres, com advocats, fem tot el que podem per demostrar que és innocent. Procurem provar davant del tribunal que els càrrecs que l'imputen són falsos i ell va i es confessa culpable. No s'assembla al seu pare. Ell sí que valia la pena. Per més durs que fossin els interrogatoris, no rendia mai. Sempre va dir que era innocent, innocent. En fi, a vostè que li sembla que hem de fer ara, és eh, senyor Fardeman? Senyor Fardeman. Eh? Oh, eh, doncs... D'això, aquella dona, com es deia? Semblava que era un testimoni important que podia declarar a favor d'en Temma. Oh, sí, l'Eva Heinemann. On aquesta dona? Doncs, en un hotel d'aquí. A mi també m'agradaria poder parlar amb ella. Miri, és una dona bastant complicada. De moment, prefereixo tractar-hi jo amb ella, sap? El meu pare sí que valia la pena. Keinemann, obri la porta, si plau. Sé que és a l'habitació, Eva. M'han dit que es passa el dia aquí dins, tota sola bevent, i que no permet que entrin ni al servei d'habitacions. Escolti, l'entenc molt bé, la ràbia que li té, entén-me. Li asseguro que ho entenc. Ho entenc perfectament. Si haguéssim continuat la relació després que es va morir el seu pare, la cosa hauria pogut ser molt diferent. Però el doctor Tenma se'n va anar, la va abandonar. I això a vostè li va destrossar la vida. El meu pare el van... El meu pare el van empresonar, el van acusar d'espia i d'assassin. Durant molt temps a mi em van assenyalar i em van menysprear perquè era fill d'una espia. El meu pare em va destrossar la vida, va. Però jo no em vaig rendir. I sap per què no? Saps per què vaig continuar lluitant, malgrat tot? Perquè jo me'l creia. El meu pare era innocent. El meu pare era innocent. El meu pare era innocent. Era innocent. Era innocent. Era innocent. Igual que ells, si ja confio en una persona, és que és innocent! i demostraré que entén-me és innocent. És impossible que entén-me cometés aquells crims, igual que el meu pare! El meu pare havia de ser innocent per força! Aquí ja ha escrit el número del meu company. Si es decideix, ha declarat, plau, truqui'ns. diu que demà se l'emporten a un altre centre? Però si fa molt pocs dies que és aquí. Es veu que des que en Denma va confessar, tot ha anat molt de pressa. I nosaltres no hi podem fer res, senyor Fardeman? La policia també està mirant de convèncer-lo perquè parli amb nosaltres, però no hi ha manera, no vol. Per cert, què passa amb la senyoreta Heinemann? Se n'ha anat. Eh? Deu ser en algun bar, borratxa perduda. Dos, Celta. Vagi on vagi, a tot arreu em coneixen. No puc amb aquesta ciutat. Ah, si sí, eres aquí Fa cinc minuts que estic aquí asseguda i tu ni cas Perdona, és que estic escrivint un projecte molt interessant i no tinc el cap per res més Vols, vols que anem a algun lloc? Mira, tinc una idea, et convido a sopa. Què et ve de gust? Un italià o potser un francès? No cal que facis sacrificis Per mi ja et pots passar el dia escrivint Eva! Eva, espera! És bo, eh? El pare fa els millors entrepans del món, mm. oi que sí? Mm. Què vols fer? Doncs mira, si aguantem les estovalles amb pedres, no se les emportarà el vent. No vull dir això. Es pot saber per què pares unes estovalles a terra? De tant en tant està bé menjar l'aire lliure, dona. Jo amb aquest solet que fa... I qui vols que mengi aquí? Tu i jo, pues, clar, he portat entrepans. Té, a veure si t'agraden. Està ple de formigues. Si no fan res. Hm. Oh, oh! Han quedat plens de terra. Adéu, entrepans. Adéu. ¿Ara...? Franz, vine aquí. Au, ah, no molestis. Gràcies. al furgó Hol bon dia perdoni però no trobo el senyor Fardeman per això li truco a vostè em va deixar el seu número Ah sí el senyor Fardeman acaba de tenir un fill deu ser a l'hospital ja m'ha explicat que vostè està relacionada amb el cas. És l'Eva Heinemann, oi? Si li sembla bé, la podria venir a veure. És que m'agradaria declarar. Què vol declarar exactament? Una cosa que demostraria que en més innocent. Ah, sí? Això estaria molt bé. Digui'm a quin hotel s'està, si és tan amable. Vinc de seguida, vostè no es mogui d'aquí. Episodio 54. La huida.